Ransinsverk kunde i del 1 om den svenska skolan visar hur kulturmarxisterna infiltrerat och påverkat den svenska skolan under lång tid. Ransinsverk visar hur kulturmarxismens uttalade mål är att uppvigla bland annat kvinnor, svarta och homosexuella att revoltera mot västerlandets civilisation och kultur. Kulturmarxismens genomgripande och destruktiva samhällsförändring från 60-talet och framåt har gjort att skolan idag Helt ogenerat lär barn att hata västerlandets kultur och historia. Men är dessa idéer förklaringen till det som Sverige nu genomgår? Den internationella PISA-mätningen visar att svenska elevers kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförmåga sjunker. Svenska politiker och att har genom skolan och den politiskt korrekta indoktrineringen alla blivit präglade av galna idéer som till exempel att de vita förfädernas matematiska kunskaper bär skulden till förintelsen, slaveriet i Amerika och kolonialismen. Dessa tyckare har hela barndomen suttit och gråtit framför SVTs kulturmarxistiska propagandafilmer om vitas historiska ondska. Enligt dessa kulturmarxistiska tänkare ska Sverige satsa på att bli en Humanitär stormakt, bort från matematik och ingenjörskonst som gynnat Jas eller Bofors. Skolan har okritiskt följt efter och de ämnen som byggt vår civilisation så starkt har försvagats av att ingen vill bli lärare i de här ämnena eftersom de är ute. Men etablissemanget berättas sällan rakt ut om detta. Miljöpartiet föreslog fyra insatser för att öka elevernas läsförmåga. Extra stöd, fler anställda i skolan, bättre bibliotek och utökat läslyft. Moderaterna föreslog också tidigt elevstöd, också mer undervisningstid och olika sätt att höja lärarnas kvalitet. Vi har vi har mycket resurser i skolan, mer resurser än genomsnittet i världen och de länder som ligger över oss i Pisa har många av dem mycket mindre resurser men de har ändå högre resultat. Så det... det har alltså framgått att Sverige satsar mycket pengar men får väldigt lite ut av sin skola. Det har gjort att skoldebatten blivit till och med, med politikermått med, ett ovanligt patetisk där man får smyga runt kärnfrågan för att inte bli bränd av åsiktspoliser. Vänsterpartiets Rosanna Dinamarca tyckte inte att Jan Björklund undertog sitt ansvar som skolminister. Det är lite som att Erik Hamrén skulle skylla på Lars Lagerbäck för att Sverige inte gick till VM eftersom de tränade för dåligt under Lagerbäck. Det är den borgerliga utbildningspolitiken som vi ser effekter av idag. Det är två partier som anser sig vara bäst på skolfrågan, Folkpartiet och Miljöpartiet, har drabbats samman i otaliga debatter om skolans förfall. Det beror på att kommunerna klarar inte av att hantera skolan. Vi har gjort bort medarbetare i skolan och då tycker vi att viktigare att diskutera organisationsformer är att se till att lärarna får tid för sitt jobb. Läraryrkets status har gått ner under den här perioden och det beror på att kommunerna har inte som arbetsgivare värderat läraryrkets hur mycket ska lärarnas löner höjas och var ska de pengarna komma ifrån? Vi är ju beredda att backa skattesänkningar på de högsta inkomsterna. Vi backar skattesänkningar på inkomster över 40 000. Då krävs det en enorm nationell kraftsamling, kompetens. Och den kompetensen finns inte i 290 kommuner var och en för sig. Men vi kan ju inte föra skoldebatten för 25 år sedan nu i repris. Ta större statligt ansvar för att höjda lärarlöner, ta större statligt ansvar för att rensa lärarnas arbetsdag från pappersuppgifter och för att kunna anställa fler i skolan, för det är det som gör att eleverna får mer tid. Men ursäkta, vad tyckte du om att förstatliga skolan? Jag tycker vi ska ha en skolkommission som faktiskt får mandat att lägga fram sådana förslag. Men om en kommission sammanträder så, bör ju, så måste man ju liksom till slut ta ställen där ja. man ska förstatliga skolan. Tycker du man ska förstatliga Jag skolan? Jag tycker man ska ta ett större statligt ansvar för skolan. Men... Men de svenska eleverna kanske inte har blivit så mycket sämre än vad deras föräldrar var. Många som har sina barn i skolan och hör dagliga vittnesmål från barnen vet vad skolans förfall framför allt beror på. Massinvandringen och kolonisationen av Sverige är kulturmarxisternas flaggskepp i målet att förstöra Sveriges kultur och den västerländska civilisationen. 15 årige Gustav, som nyss börjat gymnasiet, berättar om när hans nästan helt svenska skola plötsligt berikades av så kallade ensamkommande flyktingbarn. Alltså, de, de eleverna, de de oss oss för lektionerna, de, de sprang ibland ut ur klassrummen som inte orkade, de det gå på lektionerna, i skolan helt enkelt. De, de, de eleverna kanske var 18 plus. En del kanske även 25 år gamla. Man, man, man, man, man kunde inte riktigt en snubbe komma ihåg. Han var kanske en och 90 lång. Man såg helt klart på att han inte var tonåring i alla fall. Han, han, var, han var över 20, garanterat. Varför ska kolonisatörer som har redan från dag ett fått signaler om att i Sverige har sanningen inget värde– –lär sig att räkna till exempel matte, där det just finns ett sant och ett falskt svar. Emellanåt tvingas politiker i förbifarten berätta att skolan inte blivit så mycket sämre över det hela. Istället är det som man säger, klyftorna som ökat. De bra skolorna ligger i princip på samma nivå som tidigare– Medan de dåliga har sjunkit kraftigt. Man pratar om klass. Man pratar om socioekonomiska faktorer. Men man säger aldrig rätt ut vad det är för skolor som alla misstänker drar ner de svenska betygen. Högstadielärarinnan Johanna berättar om när hon sökte jobb på en skola där betygen låg i botten. När jag var där på intervju så fick jag reda på att det går eh, åtta tror jag, svenska elever på skolan. Av ungefär 800 och eh, då var det liksom uttalat att det är jäkligt jobbigt att jobba här det kommer in folk och gråter och de är hit och dit jaha. tänkte jag vill jag ha det här jobbet men sen så sa de att det att ja, och du vet, det är ju många invandrarmän som inte kommer hälsa på dig och inte kommer tolerera att du är med på möten heller så därför har vi en kille som brukar gå på de mötena jaha tänkte jag så man går dem till mötes på det sättet och då ska inte man ens i sin yrkesroll och liksom det som man man ska inte ens få vara med då för att det inte att se deras intressen men det ska vara en man som säger det här annars tänker inte jag lyssna så det var, jag, jag tackade nej innan jag ens fick reda på om jag skulle få jobbet eller inte Men Johanna är inte bara lärare hon är även mamma till en dotter som precis genomgått ett svenskt mellanstadie det är det här som politiker kallar för fasoner, eller att vissa spelar allan. Och eh, där hade de hörselkåper som hängde på väggen. Så att ja, nej det kan man inte kalla en lugn miljö. Dessutom eh, min dotter har ju ska man säga, hon har ju blivit rädd. Så nej, hennes mellanstadietid var ju ett red helvete. Var det på grund av olika orsaker och en av de orsakerna var att det var stökigt, det är ju dels så är ju mycket invandrare jag vet på de föräldramötena vi var på det var väl alltid två torkar med liksom. så att det är mycket stökigt Men vad är då kärnfrågan? De flesta inom etablissemanget kan gå med på att skolmiljön är stökig och att det påverkar skolresultaten negativt. Man drar alla svenska barn och invandrarbarn över en och samma kan. Etablissemanget påstår att stöket utförs av både svenska barn och invandrarbarn. Men stämmer detta? Och kan det vara förklaringen till raset för skolan? Malmö är en –av de kommuner som lägger mest pengar på skolan. Runt 50 procent budgeteras till skolan. Granschens Sverige ber journalistfotografen Freddy Mardell– –som tagit en av Sveriges mest berömda bilder genom tiderna– –att vandra runt i Malmö och berätta vad han ser. Alltså det är hård klimat på, på rasterna där var och man har alltså en attityd liksom som jag inte kan förstå att vuxna har accepterat va? och att vissa individer har ju tagit över skolan och skolgården och, och eh, på och så, så, så kommer det ju äldre ungdomar som kanske känner de här ungdomarna som är går på skolan och det utväxlas ord och diskussioner och man har en, en viss handel också av stöldgods och lite annat som Den helt unikt modiga och mycket erfarna Freddy Maddell blir chockad över vad han ser. Fullständigt absurd miljö där våra barn ska äh, vara i. Va? När man kom, kommer in i exempel jag gick ju igenom när eh, vi det, det var. igång stolar när det ringer in det är, liksom är ju kaos en också. och det är ju samma typ av var, människor som är utmatt jag, jag, jag tycker att, att många av de här arabiska ungdomarna om jag pratar rakt, rakt ut alltså, de, de har alltså attitydsproblem så vi står härliga till va? och det måste man stävja va, för att men det har ju gått för långt. Va? Det har ju pågått länge. Janssynsverige har tagit del av statistik över nionde klassarnas betygssnitt i Malmös samtliga skolor år 2013. Och Sivångsskolan med betygsnittet 12,5 där 20 är högsta betyg, 10 är godkänt och 0 är underkänt ligger i mitten bland Malmös totala antal högstadieskolor. Som jämförelse kan man ta att den överlägst sämsta skolan i grannkommunen Vällinge som inte tagit emot några invandrare har ett betygssnitt på 13,5, alltså en procentenhet högre än en medelskola i Malmö. Men det är inte bara betygen som påverkas. för det Madell vittnar om att den kriminella invandrarkulturen sprider sig på alla dessa skolor på den under halvan. Det är en viss grupp som tar över och styr och sen finns det då Precis som i vuxenvärlden då, En grupp som har en uppfattning om detta va? Men säger det sinsemellan sin emellan Men, men eh, inordnar man sig på något sätt I de reglerna som finns va? Ingen, de, de går längs vägen De försöker vara för sig själva och då, De sitter i små grupper och, då liksom, och, och när de här Killarna kommer och, liksom, och, och Även tjejer då, som, har, som jag tycker har brutaliserats på något här något svekande sätt, va. Och, och har en attityd liksom, som, som, som jag förstår liksom inte var det kommer ifrån. Va? Svenskar är rädda för dessa kriminella invandrare och flyttar på sig. Det fria skolvalet har gjort att svenska elever också kan välja att byta skolan. Enligt svenska politiker på vänsterkanten är det inte invandrarnas fel att de terroriserar sina skolkamrater utan istället är det, det fria skolvalets fel som gör det möjligt för svenska elever att lämna denna kriminella atmosfär. Men vad händer då med de svenska barn som blir kvar i den här miljön? Och eh, de här svenska eleverna... Då, då... De börjar liksom efterhandna, hela deras retorik och så, de börjar bryta på, på, på och ha en, en sån invandrardialekt. Rätt myskova, för att Jag blev förvånad när jag snakade med två tjejer och så sa jag: Är ni så, ja Jag är svenska föräldrar. Så. Men varför har ni en sån dialekt då? Nej, det blir ju så när vi eh, pratar med liksom invandrarna. De har ju den dialekten och sen blir det automatiskt. Vi ber Fredri Madell att titta in på några av Malmös sämsta skolor. Han går in på Videdalsskolan och Värnerydénsskolan. Uh, Värnerydénsskolan. Just det. Hur var det där då? Ja, men det, alltså, det, det, det är det stökigt på, på rasterna när man skriker och gapar. När man, man, man, man producerar varandra. Alltså, det, det, jag förstår liksom inte liksom här... Samtalen, De har sin signellan Utan det är liksom oh, bent in my God. Det var någon där, liksom Som pratade sen, och, och, och, och, och så tog de sig skrevet skrivet Och liksom du kan kyssa mig någonstans Och så va? Och så gick man längre bort Och ställde ett annat gäng Och de var ungefär samma Samma attityd Och samtals Beteende Om man ska säga va? värnur ligger sist bland de skolor som det finns komplett statistik över i Malmö. På värnur ligger man på betygsnittet 10,3, det vill säga nästan precis på godkännsgränsen. Killarna på denna skolan har betygsnittet 6,9 i matte. Hur ser egentligen den etniska sammansättningen ut på den skolan? Det känns som att det är rätt mycket arab och det känns att, att det en del som kommer från Balkan ja är men ja, ja, det är mycket, mycket, alltså den överrepresentation, på, eh, på mm. Alltså arabiska barn, alltså. Mm. Men skolan är inte sämst. Den nu numera nedlagda Rosengårdsskolan får inte ens ihop någon statistik över vilka kunskaper som finns i svenska år 2013. Och hela 15 av Malmös 59 skolor kan inte redovisa vilket betygssnitt som eleverna har på skolan utan kan bara lämna sporadiska uppgifter. Sämsta snittet i Malmö och i hela Sverige har mottagningsskolan Mosaik. Här betygssnittar killarna på 1,8 i matematik. Det innebär att över 90% av killarna kan vara underkända i matte. Vi ber Freddy Madel- att för omväxtligen ska gå till en skola som ligger i Malmö toppen. Bladins grundskola ligger på tredje plats med betygsnittet 16,2. Vi frågar om det finns några invandrare där. Nej, nej faktiskt inte. Jo det, det var ju någon. Va? Men det, det fungerade mycket bättre. De verkar om målsättning liksom att de skulle bli läkare. de skulle bli. Ja. De, de, de deras. Eh, inriktning verkar vara väldigt, väldigt utstakat. Va? När jo. man går där så är det ju, är det ju direkt idylliskt. Men är det är ändå lite, man känner liksom den här överklassbiten, klädseln är annorlunda, än lite mer och Språket är ju definitivt helt annorlunda. Va? Men, äh, men där finns ju också en jargong som är lite rå. Med, som någon lärar sa till mig äh, att gången är hjärtligen rå. Det kulturmarxistiska etablissemanget förnekar verkligheten. De vill inte ens erkänna att över 50% av Malmös skolungdomar är invandrare idag. Alla normala människor vet att det svenska folket finns och att svenskarna nu är i minoritet i Malmö bland de unga. De flesta misstänker nog att Malmös och hela Sveriges skolkatastrof är kopplad till detta faktum. Forskning i Sverige har rättat ut några frågetecken och visat empiriskt att skolfiaskot i Malmö är direkt kopplat till massinvandringen och kolonisationen. Är vi påstår fortfarande att det kan läxa? Och kan det ändå gå? Är vi inte mig av Nej, det gör jag inte. Jasså? Inte? Slopp boken! Börja på dagens läxa! Fort! Fort! Men vad är då förklaringen till att invandrarna drar ner skolan i botten? Det fanns stök i den svenska skolan även innan invandringen. Bakgrunden till detta var att man hade tilltro till psykologiska experiment- som tolkades som att barn inte lär sig när de är rädda för auktoriteter. Alltså ska vi inte ha auktoritära hetslärare som barnen är rädda för. Den oauktoritära svenska läraren har lett till att elever tagit över klassrummen. Idag är barn förmodligen mycket räddare för sina klasskamrater än för sina lärare. Kanske är det i mötet med den svenska liberalismen som invandrarna har spårat ur fullständigt. Vadå? Vadå? Vad säger du? Ska slå med? Kom hit din jävla idiot! Jag filmar dig nu så du vet om det! Sluta larva med. Du ska för fan betala! Det är inte mitt fel. Jag betalar far imorgon. Du säger du har väl inte betala heller. Du skriver bara på bussen. Nej, bara för att jag mor illa och sen var jag hon på en scen jag fast. Jag blir jag betalar ju. Har du kåtså du kan lätta läsa av din fall du visar inte du visar inte ens telefonen. En annan teori är att skolresultaten sjunker för att invandrarbarnen har svårt att lära sig ett nytt språk. Det kanske gäller de ensamkommande så kallade flyktingbarnen som är för gamla för att lära sig riktigt svenska, men knappast om man är född i Sverige. En tredje teori är att invandrarna har med sig en kultur som inte befrämjar lärande och hederlighet. Vad ska jag med min fucking skjuta va? Var det jag som kastade? Harry, lyssna. Vem var det som kastade? Du har filmat allt det där! Spel upp det för mig nu! Den som har kastat ska förstryka. Du har filmat allt! Spel upp det för mig Nej, jag vet. Jag vet nu! Du filmat ditåt, jag såg det! Hörru, kom! Hörru, du Hörru, kom! Hörru, kom! Mamma, Mamma, en fjärde teori är att de invandrare som kommer till Sverige består av andra länders kriminella bottenskrap socialgruppsmässigt och att det därför inte finns någon studietradition hemifrån. Jag ska klippa hans tung klippa öronen. jag ska göra kaos med henne jag ska göra kaos med hon. Ja. sen efter det jag ska ge henne till, till polisen utan den huvudet du vet. Kolla, kolla. Jag har fullt bobilen i grejer. Ja. Jag vill inte att ni ska säga någonting, men jag har fullt i grejor. Och jag ska. Ta han! Antipolisen ska ta han! Jag ska ta han! Jag står polisen! Det finns dock en möjlig teori till. Sverige har kanske importerat människor med lägre genomsnitts-IQ- vi vet inte vilka länder invandrarna kommer ifrån på grund av att 95% har gjort sig av med sina pass. Men vad ögat kan se är att invandrarna kommer från regioner där IKUN är betydligt lägre än i Sverige. Flera forskare har mätt detta, bland annat Lynn och Vanhanen som visade att de folk som just nu påstås komma till Sverige, det vill säga syrier, afghaner, somalier och Eritreaner ligger på en snitt-IQ mellan 86 och 68. Men det är den väldigt långa bar på den grafen som har upplevt mycket kontroversier, den IQ av 70. För en IQ av 70 är den lägsta IQ som någonsin har hittat i världen. Och det är baserat på 20-30 olika studier från öst, söd, väst och central uh, Afrika. Om man har under 70 IQ som etnisk svensk anses man vara förståndshandikappad. Etniska svenska ligger runt hundra. Intelligenstestaren Philip Ruston berättar i ett föredrag om att många politiskt korrekta etablissemang vill tysta dessa resultat. Många svenskar som indoktrinerats att känslomässigt förneka intelligens som en medfödd faktor börjar till och med må illa om någon hävdar att den svenska skolans förfall- skulle kunna bero på importerade svagbegåvningar. Alla som någon gång har uttalat sig positivt i nätmiljön- om invandring som något som tillför världen- vet vilken miljö man möter och vilka svar man får- alla vi som nu sätter upp valstugor ser människor som kommer in som uttrycker sig väldigt rasistiskt. Jag kan säga att reaktionerna på det jag har sagt har varit att få massvis med utskällningar i form av brev och telefonsamtal som är ren rasbiologi. Och mitt svar är jag viker mig inte en tum. Men alla de som, likt Fredrik Reinfeldt, bortser från IQ-förklaring med hänvisning till rasbiologi, nazism och rasism- går i samma kvas i vetenskapliga tradition som den socialistiska Stalins chefsbiolog Lusenko. Han underkände det genetiska arvets betydelse, inte bara för människor, utan för hela naturen. Hans sociala experiment med att ändra miljön för växter och jord i Ukraina ledde till att 30 miljoner människor dog. Att det svenska sociala skolexperimentet så kapitalt misslyckats kanske kan förklaras med att vårt socialistiska etablissemang in i det längsta försökt rädda sina felaktiga Lusenko-inspirerade kvasiteorier om miljöns påverkan på barnen. Man har fanatiskt följt hypotesen att alla barn föds lika, som tomma blad. Det är bara miljön som påverkar om man blir intelligent eller Putting it into an IQ context, getting 44 out of 60 correct is an IQ of 84. An IQ of 84 is substantially higher; it's about a standard deviation higher than an IQ of 70, which is the African population. But it implies that since most university students are one standard deviation higher than the average, and the and the university students have 84, then the average the South African population as a whole must be about 70. Intelligenstestaren Philip Ruston åkte till Sydafrika och undersökte svarta och vita universitetsstuderande för att se om det skilde sig i intelligens mellan vita och svarta som gick på samma utbildning på universitetet i ett modernt land. Vita studenter presterade som vita i Europa, det vill säga över 100, medan de svarta universitetsstuderande kom upp till en intelligens på 85, det vill säga 15 enheter över Afrikas snittet på 70. Man vet att bra förutsättningar och god miljö kan höja din intelligens med ungefär 15 enheter, liksom att kaos, röra och krig kan sänka IQ också med 15 enheter. Slutsatsen är alltså att invandrarna från Mellanöstern och Afrika har låg medel medellikur när de kommer. Även om den kanske kan höjas något så sänker de svenskarnas IQ genom att ställa till kaos och bete sig hotfullt. Än så länge blir de som påpekar arvets påverkan och att invandrarnas IQ kan spela en roll för skolans försämring. Bara utsatta för social stigmatisering i Sverige. Men alla som kan mer historia än bara likt bokstavstroende religionsfanatiker räkna upp de tysk-polska fånglägerna och de tyska generalerna på 40-talet vet att avståndet mellan social stigmatisering och ett skott i pannan eller halshuggning kan vara litet i länder där kommunister, kulturmarxister, islamister och andra människor med låg IQ får makten?